Ora şeyh ibn Juzur rahimehullah buyurur ki: Yəni İblisin ilbis, kümə, necə, necə, necə, necə, və səhsələnin qeydləri. şeyh rahimehullah deyir: "Elbəs necə və fəsəlləri kimə? Namaz qılan necə? Oruç tutan necə? Alim necə? Xəvarişdə necə? Da'inəhumullah." Vasayır. Və burada şeyh indi danışır vəziliyənlərə, yəni söhbət iləyənlər hekayələr zəd danışana necə vəs-vəsələlir, qısalar danışana <coughs> və burada şeyh buyurur ki Rəhamun Allah ümumiyyətlədir, zamanda ə, vəziliyənlər fəqi insanlar idi yəni söhbət iləyənlər nəsiyyət iləyənlər, vəziliyən yəni söhbət iləyən cəmaati əmr-i mərufbə, nəhəm-i çağıran dini əhkəmlığa öyrədən, söhb Lakin sonra Hətta Ömr Buna Abdülaziz Gəlib vəz olunan Məclislərdə oqturu qulaq sardı Ömr Buna Abdülaziz Radiyallahu Lakin sonra Cahillər bu işə qarşıdırlar Və cahil də ne işə qarşı Körüyürəmişə Cahilin adətidir Biz imam termiz edir Deyir ki kim Bir şeydən etmək istəsə O şey bilmirsə o şey körüyəcək Və cahillər həmşə ki, uğrayır düzəldir, cahillər ki, <coughs> Və ki, Bu işi, hansı ki, cəmatın qabağında divan və, cilimi, və qoşuldu cahillər, özdən onlara elə gələn ki, onlar bilirlər və girdi bir daha zat, türbəcək şeylər <coughs> Və şeyh ki, raxım Allah, sonra başladı e, dəb düşməyə Ki, cəmaata xoşu gəlsin deyə Başladılar danışan, məsələn bir dənə meclisdədir Öyə danışır ki, meclisdən, meclisdənə xoşu gəlsin ondan Sən güclü danışandır Və ya sahirə, sahirə, bu səhərə bu cür şeylər İxilas getdi Və başladılar cəmaata görə danışmağa Bu, iblisin hamısının vəs-vəsələndəndir Və hətta başladılar Peyğəmbər sallallarının sənadından yalan danışmağa Cürbədür, hekayələr zəhv uydurmağa ki, nədir, nədir? və əziləyəndə cəmaata xoşu gəlsin və yaddan çıxarılan ki Rəsus sağsan buyurur ki mən kədbə aleyyə mutamədən fəliyyətəbə və məqadə hu minən nər kəmbrə sağsan buyurur ki, kim bilə-bilə mənin adına yalan danışsa yeri cəhənnəmdə hazırdır və hədisdə Əhməd-i Vatil və Tirmiz və qeyirlər yaddan çıxdı cahil ilə onu yürə cahil əslən qoxmaz cahilin əlamətidir Məsələn, o adam kirlərlərə danışır gecə gündüz düz <coughs> Aydındır, o dəlildir ki, o səfixdir və cahildir Çünki bilən adam danışmaz O də da məhədə bilən susar daimə, yox Ehtiyac olsa danışar Nədən ehtiyac varsa ondan danışar Yənsin, bilməyən isən Baxmaz, nədir danışdığı, harada danışır Hansı zamandır, kiminə Hələ danışar Bunlar hamısı səhirliyin, bir də cahilliyin amətləridir və şeytan vəsvəsələri Və sonra şeyq rəhamunullah əmçin olan vəsvəsələrinə ki, iblis necə vəsvəsələyir və əzədənlərə <coughs> Məsələn, görürsən qeyd etdi ki, avunların xoşları yasin deyə elək, danışırlar ki, avunların xoşları yasın və öz, həm özlərin zaraq təfalar, həm də cəmaqdir Və məsələn, bəzi meclislərdə görürsən ki ə, <coughs> riya daxil olur ki onları tərifləsində və s. və ya bəzi məzistərdi görsə elə danışır ki, qoç üstünləri arasında nə güclü Və ya məsələn, dördüncü bir -cür hərəkətlə elə danışanda. Gibi -cür hərəkətlər məsələn, bir atda oynayanlar atdan ወса o yana. Sə ular belə gəlir səhnəyə oxşadır söhbəti. Bu qalaqlar belə şeylə çox idi. Və ya məsələn, görsən məclislərdir döndərlə mahtəmə və əziləyənlər e, yaxud, söz deyir başdır ağlamağa gökü özün göstərək gökü bağlayır o başdır ağlamağa, ne üçün bəli oldu <coughs> söhbətin adı ne üçün bəli oldu və ağlayır dönür elm məclisi və əz məclisi, mahtəm məclisinə Əksinə Və ya yaslarda görsən çox var Vəzidənlər Görsən qəbirsizlər başlayır Orada <coughs> Nə geyirlər <dili> ona <coughs> Ağlamağı özü ağladır cəmahtı Əksinə hələ, və, hələ vəziyyətlərdə Cəmahta səbir etməkdən da açmaq lazımdır Ki Hamı ölecək İnsan belə vəziyyətdə Müsləman özü necə para Səbir demək lazımdır dua eləmi lazımdır və lakin yox nədə cəmat xoş gəlsin başlayır ki, nöşbəli oldu söhbətin adı nöşbəli oldu və dəhşət başlayır bilməyə və ağlar gedir hamı və heç də fayda almır heç keç bilər nə danışdır deyəsə ağladı mədəsinədə ağlamaq mədəsi <coughs> və ümumiyyətlə və e, şeytan hamısı bular hamısı şeytanın vəsvesələndəndir. Və ya, məsələn görürsən bəzi vəsifədanlar, "Lamsu şeyx Hüseyn deyir <coughs> Deməli, görürsən bəziləri bəzi məclislərdə görürsən Musa Əli salamın hadisəsindən Yusuf Əli salamun ki, cemaətə xoşu gəlsin. Məsələn belə nağıllar kimi, belə tappacala. Ki, cemaət nə də xoşu gəlsin. Lamsu şeytan vəsvesələndəndir. Və ya görürsən bəziləri zahidliyi xuşunu ilə danışırlar ki, Qulaq asan gedir dağlara, tərkilir insanları. Gedirlər dağlar orada yaşamağa, yəni o dərəcədə. Hansı ki, zahiddi, xuşu ödmədi, öykü sən tərkilə çıx gedir. Yox, xuşu olsun, zahiddi olsun, daşı ödmədi, öykü sən cəmaatdan O, xristiyanlıqdadır. <coughs> Aynındır və şiirdirlər hər şeyi və bunların hamısı, şeyh buyurur ki, raxım Allah, şeytana vəzifəsələrindəndir və həmçinin şeyx buyurur ki rəhiməmullah həmçinin söhbətlərində görürsən şeytana vəzifəsələrindən vəzif edənlər üçün bəzi böyük adamların yandı elə danışır ki xoşu gəlsin onunla <coughs> ki böyük adamlar bundan xoşu gəlsin filan kəs bizdən yaxşı danışdı və ya sayıla bu danışı şeytana vəzifəsələrindəndir çünkü ixilas yoxdur danışır ki məndən xoşu gəlsin v Ə, necə dedik Qəbristanlıqlarda Görürsən, şeyh deyir ki Səbir etməkdən, danış vəz etməkdən ki Səbir etmək lazımdır Bələ vaxtlarda, bələ hallarda Görürsən, ağlayır Baş deyir ki Ayrıldı, getdi Və ya məsələn Bəla Bəla gəldi başımıza Görürsən, bəzi məsələrdə qadınlar olur Və ağlayırlar Səhvət, səs qalxır Və dönür zikir məclisi Ağlar meclisinə Və adı da Nöşbəli oldu Aydındır Və sonra şeyh rəxminullah Buna məsə şeytana vəzifəsələridir İblisin Və mümin gəri Danışında birinci ixilas ola Cəmaatın xoşuna gəlmək üçün danışmıyor Və sifarişlə Zad Bir dənə bu söhbət elə Və ya xoşun gəl bu söhbətdən insan baxmalıdır cəmaata Hansı minasibdir söhbət, ona danışma lazımdır Aynındır <coughs> Yəni, vəz adam Daima belə şərəf kimi ölmədi Sonra Şeyh Rəhmullah Danışır ki, bu Dilçilərə, yəni ərəb dilçilərinə Şeytanın vəs-fəsələrinə Necə bu Kramatikan alimlərinə o dil alimlərinə Necə şeytan vəs-fəsələ eləyir Məsələn, kirmək Çox dərinlə, məsələn, təfsirdə Çoxlu təfsirlər oxumaq, fikirdə çox dəlimləri gedməyək, qramatikada və s. və s. Bu da hamı da vazib deyək, Hətta birinci, yəni, bu üzrə mütəxəssis var, bu üzrə mütəxəssis var, bu üzrə mütəxəssis var. Amma tutub birindən, öbürsə elinləri tərk eləməyək olmazsaq, sənə əqidə Ona görə məsələn, ə, Görürsən, ərəb dili yaxşı bilən, ola ki, əqdədən cahildir. Və şeyh yaxşı ki, bu, şeytan vəstəsələnməndir. Və ya məsələn, başqa ilmlərdir, xüsusən bura, və ki, şeyh burada e məhz onlardan danışır. Və amcinin, e bir şeyhi buyurur ki, Ərəməni Allah, yürətçilərdə daimə təkəbbirlik olur. Ki, onlar biz açar bizdədir, elmin açarı, ərəb dilidir. Qoran da ərəbcədir, hadislər də ərəbcədir və ən yaxşı biz anca bilirik bunu Gəlisən, şeytən bu yolundan da olaraq vəsvesələliyir daxil olur Bu da məsələn vəsvesələrinin və və şey yoxdur ki, dil öyrəmək lazımdır, vacib məsələləndir lakin əsas odur əsas nədir əqidə əsas odur olar ki, bu da lazımdır, olar ki, onlar çox şirdirlər və ə, Çox vaxşıq deyil kiramın yollan, görürsən, ərəb dilindən dəhşətdir, və lakin adi vəsələrdən xəbərsizdir, cahildir, bu da evdir. Və belə olur, görürsən, o bizim vəstədə, fakültələrdən biri ərəbcə, ərəb dilidir, mənim ilə söhbət ki, biri qutarıb olanı, oxumuyur və və yəni fikdir, əqidədir və s. Amma güclə ərəb dili bilirdi, qramatikanlıyı, məsələn, ərəb... Lan cahili dönmüş şeyirlərin səhədisin saatlarla. Hə. Gedib Ölkəsinə indi başı məscidə girib, dəstəyə vaxtla gəldik Lankəs mədəninə ki, bu Ərəb mədənidir. Orda məsəl Tib Universitetini görsən mədəniya. Orda bizə məsəl alim oldu. Alim sənatı, mədəni dönsən qıtardı. Hı. Hmm. o çabuk başa gəlməyən amma şey, <gülüyor> Ə, bu da deyib, hə, hə, danışalımı verəm. Məsə, dur, hə, necə yansın? Bu da bir münnə danışdım. Bu, Əlifiyyə var, Ebn-i Məlikim. Bu, Ərəb dininin kramatikasını Nindən Beytə yerləşdirib. Nindən Başlayıb, o, demək, onlar da Ərəb deyər, başa düşmüləyir, birçə xütbə verir. Sosu verib, bilək ki, Ərəbcə danışır da. Atayev ondan. Yəni heç də bilmir danışmağa. Yəni babası, yəni şeytanlı xüsusiyyətdir. İnsan görək ən mühimini öyrənək. Heç yox ki, Ərəb dedə vacibdir həmişə bizə qardaşlara tövsiyə Məsələn, təkfir məsələsi. Kafir deməyəm. Əhl-ı sünəl cəmanın minhəci nədir bu məsələdə? O, lazımdır. Burada bəzilər bənsələr, nə oldu kafir? Nə oldu? kafir? Bu, xabajdan minhəcədir. öyrən minhəci. Minhəci öyrən. Əhl-ı sünəl cəmanın təkfir məsələsində minhəci nəyidir? Və məsələn, Fələn, bir məsələdə, hər bir məsələdə, baxmamız minhəc, yəni başa düşmək necə idi? Sələf, ayəni, hədisi, bir məsələni necə başaşırlar? Öyə necə tətbiq görürlər? Bitlər. Biz dedik ki, ayanın olmağı, hədisin olmağı, alimin sözün olmağı kifayət edirlər. Olmaq başqadır, tətbiq eləmək başqadır Aydın da, necə ki, biz misal da çəkdik Məsələn, zəkət ayələ var hədisləri Oxsan, deyəcəksən, zəkət ölmüyən kafirdir Və əbidiyən cənnəmlədir Var böyle şeylər hə, Vələk üçün Vələk üçün tətbiqində başqadır Gəlir sən o ayələ tətbiq elə Tətbiqdə şərtlər var Yox şərtlər, yox tətbiq eləməzsən ona Aydın da gəlir Baxır, nədən sən zəkat çıfarsan, onada şərhi var Maldandır, heyvandandır, fitikidəndir və s. Bağın üstünün öz miqdarı var, şəriyyət qoyub Əgər çatmırsa, məsələn, 85 qram qızıldır Əgər 84 qramdırsa, sənə zəkat düşmür Nə olsun, ayı var Şəhətlər yerini getməyib səndə Həm üçün də, məsələn, namaz ayı var, hədisləri A, şey yoxdur onda Ləqiq tətbiq, tətbiq tamam başqa şeydir Ola ki, danışırlar, bilmələr tətbiq nədir və tətbiq necə eləyirlər əslən Yəni, sələf ayağını necə tətbiq eləyir Aydınlığı Və təbii ki, Allah'dan şeylər də vardı sən, Allah'dan Məsələn, indi birisi də bu dünya qarışıqdır belə, bəzilə istifadə edir Görürsən, dövlətə gəlmək üçün, zar, belə şeylər istifadə edir Görürsən, nəsə olur, o, bəzi şeylər örtür onları üstün görmürlər Anlanırlar Ya, şuar, əsara, bəzi, ya, hər iki hadisələr <gülüyor> bax, qanışlar, gəli ayənin olmağı, hədisin olmağı kifayətdir Tətbiq tamam, başqa şeydir Tətbiqdə necə olmalıdır, sələf necə tətbiqləyir O, minhəcdir Minhəcə bilmək lazımdır Çoxsa bu sahə bilir, məsələn ayələr, hədisi bilir Əqidən də oxumaq kifayətdir Kitabdan, gəli müəllim yanında oxuyasan Dərs alasan, əqidə həsətdir Bu da asan lakin çətinləşdirmişik. Bu so, firqələrlə çıxdı, mütəzərlərlə çıxdı, eləsil məcbur oldu. Onlara cavab vermək üçün başqalar cavab verməyə. Belə-belə qaydalar qoydular, ona görə çətinləşdi biraz. O yox, mal az rəqdadır, müəllim yandı verir. Mən öyrənə müəllim. Bu müəllim görə müxtəssis ola. ki pataran, hansı ki o da müəllim yanında mütəxəssis yanında. Bu belə, belə-belə, belə-belə insan Yox, sahibəm təhlükədədir. Sayamət olmayan, sabət dönüyür, bir gün belə deyir, sabət başqa şey deyir. Sabət cürbəcə zəndə gedir, cürbəhtana gedə bilər, qibət və s. və s. günah günah getirir. Aydın, dəyək. Bu, qibət bircə nə günah getirir? Günah. Nəcə, qibət getirir nə? Bəhtan getirir, zənd getirir, cəsusluq getirir, başdırıq ödmək. Sonra zülüm gətirir. Çünki sən bir danzı qibət edirsən, sən zülüm etdi bana. Zalimsən. Və s. bir dən qibət edirmə gör, necə şeylər gətirir, özdür dəhşətli şeylər dalınca. O, heç avam bilməyir, avam. Aynın avam bilməyir, belə şeylər danışdığında, ən ki, misal çəkin qibət, hər şey, hər şey bələdir. Onu öyrənmək lazım, yavaşı oxumağı, bu oxumağı da 5 günlükdür. Al, bəyəm bəraşırken, məsələn, bazı qüsağı oxu ediyinə mən putardım, Xəni, oxumaq, səhəli gəldi. O, birinci mərhələdir. Adam birinci mərhələdə olanda, birini qeym deyil, üç mərtəbədir elm. Birinci mərtəbədə, deyirsəm, mən, mən oxumuşam, mən ən çox bilənəm. Artıq mən özü müstəqil hərəkət edirə bilərəm. Bu, mərhələdir illət təkəbbür mərhələsi. Sonra ikinci mərhələ, əgər davam edirsən səhə elmi, ay, gör sənə, lüx, ay, də, də, az danışın. Bu nədir, Bu elmdə de belədir, oxuduqca qapılar açılıq qabağında, nə qədər çox dəlimləşdən, o qədər çox bilirsən ki, sən cəxilim, sən dəhşiyyət Gəlir tavasükarlı mərhələsi, yöv, demirsən, çox biliyirəm Sonra dağamırıysən, sonra bir dənə mərhələ var, onun çatanıysən, mən heç dəmimdirəm Dəvələrəm üçün mən heç dəmimdirəm, o artır üçüncü Birinci mərhələdə olanda maşallah yaxşı də oxuyursan kitab oxuyursan var, lakin davam elə, davam elə. Əgər Allah məsan, bilə alimsan biz də səni sevirik. Balaca oxu, oxu, davam elə. Oxu lap güclü ol da alim. Vallahi biz səni sevirik bizdən lap çox bilsin. Çox olsun, biz sevinirik ondan. Oxuyun gəlin oxuyun, özünüz görəcəksiniz. Ondan iblislərə yol olmayacaq, şeytanlara, munafiqələrə artıq fitnə Allah haqq olsun. Çox şeyh ibn-i cəhəzi rəhəmiyyəlləyə ki, necə e, iblis elm əhlinə vəsvəsələləyir, söyləyir. Bu vəsvəsə cahilliyinə gəlmək, hətta elm əhlinə də olur. Yəni şeytan, hətta elm əhlin də alır. Qalib gələ bilər ona. Tabi ki, qalib gələr necə, e, İxlas olmasa Əgər elin Kimsə görsün Və kimsə eşitsin Və ya Dünya qazanmaq üçün olsa Onda şeytan qalib gəl insana Və e burada şeyh rahimə Allah e, Məli buyurur ki Və şeytan belə Çoxuna Gəni yani, daxil orvanı və səhəsələ eləyib məsələn elmdən gözəlləşdir bana təkəbürlüyü gətirib çıxar təkəbürlüyə özünü datmaq və məsələn həsət pahıllıq şeytanın və səhəsələndəndəndir məhək gözəsində pahıllıq eləməyik həsət və eləmə. məsələn həsələ eləməyik və şeytanın və Və həmçinin rüya, məsələn, özü göstərmək ki, hansısa böyüyün xoşuna gəlmək və ya özü göstərmək ki, kimsə sənə dünya manlı nəsə versin, və öz işləri həyata keçirsən deyə, ixlas olunur. Və həmçinin daxil olur, şeytən qatlanırdır. Nə, Sura Şeyx, yəni tamamdır. E, təbii ki, bunların hamısının Şeyx vurur ki, əlaci ixtlasdır. İxlas. Təkəbbürlüyün, həsədin, qəlan, riyanın dərmanı ixtlasdır. Allah Subhanahu təala olmaq. Və deyir Şeyx dedi, şərhə əgər siz sələflərə baxsan elməhlə olan həyatına. Yəni təşəbbüldə onlar uşağı idılar. Sanki tavazü kar. riyada yox idi. Və riyada təbii ki nədan gəlir təvhidin təvhiddə ixtlas olmamasından. Çünki təvhid toydu olan, ixtlaslı olan. Dəyir ki, Allah subhan təala görür. Riyad nədir? Göstərmək. Məsələn, biri ibadəti göstərir ki, mən ibadətdim və ya biri nəsələri qoydu, həkimə bəlelərlən və s. İmanı olsa, bilir ki, Allah görür, çifayətdir. Əsas dələ, Allah görmək çifayətdir belə, belə baxanda. Olaq o vaxt ki, dünya məsləhətləri olub, maraqlar, yüksəlmək, özü yaxşı göstərmək qeyirlərindən. Ləniş, şeytan vəstəsilərdir. Və şeytan daxılı olur insana və başlayır qızışdırmaq onu vəstəsiləndə. Də qədər, Şeyh Rahim Allah yəni, bir neçə e, şeytanın qapılarından danışdı O qapılardan ki, iblis, yəni, şeytan daxil olan insana yəni, Təbii ki, müstəbək sənə ixlasın olmalıdır, gəlmişsə İxlas olmasa, heç nə, nə namaz qabuldu, nə oruz qabuldu, nə elm qabuldu Əksinə, elm daha da pisdir, çünki alimə Bilənə əzab, bilməyəndən çox olacaq. Çünki onun hücrət qalxıb artıq. O, bəxanə eləməcə, mən bilmirdim. O, bilən üçün lab olacaq. O, efəndə başa olsun, deyir birinci cəndirəmə gələnlərdən biri bilənlərdir. Çünki hücrət qalxıb olaraq. Lakin o vaxt ki, bilən, ixlas olmasa, riya olsa, qoymayı işitsinlər, qoymayı görsünlər, və yüksəlməyə çün dünya həyatında nəsə qədər olsa heç işte. də ata qollu elmi elimi yoxursa sizin üçün elin lazımdır. Ha. Və həmçinin elməhli təbii ki, həmçinin təhlükədir. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Kim əgər bu elmi kimsə eşitsin və kimlə sə mübah münaqişə elməyincə Və ya cəmançı öz sənəmini çəkmək üçün öyrənibsə, qiyamət kimi cənnəti ingəlmiyəcək ona. Ona görə elə baxma ki, elm hasantdır, elm alan adam laf gələk tavasükar ola, laf gələk Allahdan qorxan ola, sadıq ola. Və insanın bütün gözəl xüsusiyyətlər onda olmalıdır ki, təhlükəlidir, hüclət qalxıb sənə atır, daha bəhanə yoxdur. Allah inşallah bizim əməllərimizi xaric ona etsin. Allah s.ə.qəlimizi rüyadan, həsətdən, rəcub-rəcək şeylərdən çəkinləsin, yanaq çəkinləsin, təmizləsin, amin, amin, Allah biləyin. Şeyx, İbn-i Cöğuz, o vaxt ki, e, iblisin vəs davam edir. Şeyx buyurdu ki, alimlər necə vəs-vəsələr Və əmçinin sonra toxunur, əmir sahibləri necə vəs-vəsələr Və burada Şeyh Rəhəmin Allah ümumiyyətlə deyil vəsvəsələri çoxdur, lakin bəziləri qeyd edir. Məsələn, vəsvəsələndən əmir sahibini göstərir ki, Allah subhanətələ onu seçib. Əgər Allah-u Teala sənə seçib, sənə Allah-u sən Allah istəyir. Və s. O bu gətirir, təkəbürlüyə çıxardır. Riyaya. O, səndə zəif olursa eləmdə və s. asiliyyət yətirib çıxardır. Təbii ki, şeytan o vəsvətləndəndə də bu, hansı ki, əgər ə, yəni, belə fikirdə olan şeytan o saat bundan istifadə edir, bu vəsvətlər artırır. Həmçinin əgər dünya malı çoxaldı, çünki dünya malını çoxalmaq, əgər insan zəifdirsə, şeytani bir qapısıdır. O şeytan Və məsələn, çoxaldan səvlətdən bilidi. Od mədə döyüşü dünya malıdan qaçqınlar, var ki, var adamlar dünya malı üçün öz əqidəsini qurur. Görürsən, məsələn, kim biraz imkanlıdır, görsən, yaxşı da olan elə ki, imkan az alanda əlaqəsi posulu. Və sar insanlar cürbəcürdür, var elə insanlar da. Mənimsin əmir sahibləri, əgər dünya malı çoxaldı görsən, çaşır, çaşa bilər. Və şeytanın vəsvəsələləri girir bu qapıdan. E, həmçinin e, şeyx burada gətirir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, numli lehum Allah Subhanahu taala hər adamları ümumiyyətlə kimlər ki, malı aldırır və lakin fayda vermir, asilə xərcləyirsə, Allah Subhanahu deyir, "Biz olan malını da daha da çox olurur, hətta günahları çox olsun." Və Həmşinin Solo Şeyx Rəhməhullah. Ə... Şeyx Rəhməhullahun həmşinin vəsifələrindən öz rəyindən çox fikir danışmaq öz rəyindən. Ümumiyyətlə rəyə istinad etməyə həmişə düşgündə deyil. Öz nəfsivə. Oxsan, gör çaxılsansan. Bilmirsən bir şeyi, şeytan belə şeydən istifadə eləyir və vəs-vəsələni yəni insan öz rəyindən danışmaq sayıraq, xüsusən sahibi çünki əmir sahibi məsuliyyətdir ona qədər Peyğambər Salah Sənəm dedi ki, çox həris olmuyun qiyamət günü pəşmançılıqdır əgər sən adil olmasan, əgər düzgün yerini yetirməsən qiyamət günü pəşmançılıqdır nə qədər əmir sahiblər pəşmanlıcır elək ki, əmir sahibi olublar qiyamət günü O boyu da məsuliyyətə əmr boyundanını götürürlər. həmçinin ev sahibi də, yəni evdə başçı da, o da əmir sahibidir evində. Ona da aiddir. O da məsuliyyətdir. Hər kəs məsuliyyət daşıyır, hər kəs də soruşulacaq. Nə qədər məsuliyyət daşıyır, o qədər. Ayındır. Və həmçinin, şeyh buyurur ki, Allahım, Həmçinin vəsvəsələndən Asilikləri yaxşı göstərir ona əmir sahibinə Zülümü yaxşı göstərir Və s. kimi Məsələri Yaxşı göstərir, heç nə görmür Bu da təbii ki şeytanın vəsvəsələndən də əmir sahiblərini etdi Və Həmçinin vəsfəsələndən öz hökmü altında olanlara üzdən baxmaq, üstdən baxmaq. Yəni görmək ki, ümumən, ümumə şey yaxşıdır, kifayətləmə ev ona. Yəni fikrölməmək öz əl altında olanlara. Bu da vəsfəsələndəndir. Həmçinin şəxsi ki, vəsfəsələndən xəyanət xai xai edən, yəni xai xainləri öz ətrafına yığmaq hansı ki əmin olmayan adamları çünki hakim gerek ona da fikir verə yəni ətrafını yıqanları ki hər adamın da oturdurma düzgün deyil axı birdən xain olar aydın hər şeydə insan gerek bir işdə işte, böyük işləyirsə və ya bir yerdə disə gerek fikir verə aydın də ətrafını fikir verə çünki xainlər var və iblis vardır, iblis işləyir yaddan çıxanmaqdır günün bakıqdan sonra iblis yatır dedi, yatsaydı istirahat edir yərdə yatmır, o işləyir ona görə xain var həmçinin münafiqlər var həmçinin öz nəfsinə uyanlar var cahillər var cür və olanlar var La, osi, iblis yatmır iblis işləyir, öz işləyir görür və sonra ona tabi olanlar olur Allah əsbələn tərəfə Bizi iblisin vəs qorusun Allah subhanət hələ <coughs> Bizi fitnədən Və fitnə əhlindən qorusun, yaraq Və sonra şeyh rəhməullah Danışır iblisin vəs-vəsələndən Necə zahid, ibadət əhlini eləyir Məsələn, indi şeyh başlayacaq Dastamazda Necə vəs eləyir iblis Sonra namazda Qüsuldə və s. İndi ibadət məsələlərinə keçdi Və bu da mühümdir, bunu bilmək, çünki ən birinci düşməndir və bilincə buna qalib gəlmənsən. Allah s.v. və səhəsənləndə bizi qorsun.